Bismillahirrahmanirrahim In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh <coughs> wa na'udhu billahi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya Ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallam tasliman katira amma ba'd kita lanjutkan pembacaan kitab al mulakhas Di syarah kitab tauhid yang ditulis oleh fadilatul syekh Doktor saleh al fawzan hadzalallah ta'ala wa kita masih berbicara pada bab minasyirki ayastaghisu bi ghairi allah aw yad'u ghairihi kita masuk pada dalil yang kedua Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala wa qawlihi Dan firman Allah Ta'ala Di dalam surah Yunus Ayat 107 Wa iyam saskallahu bidurrin Fala kashifalahu illahu Wa iyuridka bikhairin Fala radjali fadlih Yusibu bima yasha'u min ibadih Wahual ghafur rahim. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala Wa iyam saskallahu bidhurri Dan Jika Allah Timpakan kepadamu Bidhurri Dengan sebuah kemadaratan Falaka shifalahu Maka tidak ada Yang bisa menyingkapkannya Illa huwa, Kecuali dia wa ay bi khairin dan jika Allah menginginkan kepadamu untukmu dengan sebuah kebaikan fala rad fadli maka tidak ada yang mencegahnya tidak ada yang bisa menolaknya li terhadap karunianya yusibu bihi may Allah akan timpakan hal itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki min ibadihi dari para hambanya. Wahwal ghofur rahim. Dan Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Diterangkan oleh Ma'ali Syekh Dr. Saleh Fauzan Fit Taala. Kalimat wa iamsaska ay iusibu. Yang dimaksud dengan yamsaska dari kata mas. Ini maksudnya adalah Asaba yusibu. In Dengan insya artinya. Sehingga menjadi apa? Majzum. Demikian. In yusibkan. Dan jika menimpa dirimu. Artinya. Wa iyam saskallah jika Allah timpakan kepadamu. Bidurin. Dengan sebuah dur. Maksudnya di sini kata Syekh Salih Huzan. Bifakrin. Aumarazin. Dengan sebuah kefakiran atau sebuah penyakit au ghairi zalika atau selain daripada itu min anwaid dur dari macam-macam dur mara bahaya kama duratan fala ka maka fala shifa artinya la rafi'a ah. tidak ada yang bisa mengangkatnya tidak ada yang bisa menyingkapkannya illah huwa kecuali dia Allah tabaraka wa ta'ala wa ayuridka bi khairin jadi kata arada yuridu ya yeah. baik hey. wa ayuridka bi khairin dan jika Allah menginginkan menghendaki untukmu bi khairin dengan sebuah kebaikan fala radda fala radda kata syekh la dafi'a tidak ada yang bisa menolaknya. Fala <tid> radda Tidak ada yang bisa menolaknya, mencegahnya terhadap karunia Allah Tabaraka wa Taala. daripada ayat ini kata Syekh Shalfauzan fil Allah Taala makna al -ma ijmalil ayat. Makna secara global terhadap ayat ini yukhbiru taala annahul mutafarridu bil mulki wal qahri wal 'ata'i wal man'i wal dhurri wal naf'i duna Di dalam ayat ini yukhbiru ta'ala Allah subhanahu ta'ala memberitakan annahul mutafarridu bahwasanya Allah al-mutafarrid yang maha esa dari kata far tunggal ya yang maha esa bil dengan kekuasaannya wal dengan kekuatannya Walata dengan pemberiannya, walmanai dengan pencegahannya, walduri dengan mazarat yang Allah timpakan, wanafai dengan kemanfaatan yang Allah berikan, dunamasiyah bukan kepada yang lainnya. Nah, artinya Allah ma'asah dengan itu semua, bukan yang lainnya. Tidak ada tandingannya maksudnya. Fa yalzamu min maka konsekuensi dari hal itu ayakunahu almad'u wahdahu hendaknya Allah dijadikan sebagai mad'u satu-satunya yang diseru almad'ulah wahdahu satu-satunya yang diseru diminta alma'budah wahdahu yang diibadahi satu-satunya yang diibadahi duna thayrihi bukan selainnya Mimmanlah yang memiliki nafsi duron, walaupun dari orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk dirinya sendiri dalam memberikan madarat maupun kemanfaatan. Fadlan an ayam likahum aliqirik terlebih lagi untuk menguasai keduanya memberikannya kepada selainnya. Munasabatul ahlil bab kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya an-nafihah bayan nasta'ikhillah lil ibadah bawasanya an-nafihah bawasanya di dalam ayat ini ada bayan istikhakillah apa yang menjadi hak Allah Taala wa ta'ala. karena wazan istaf'ala. itu selain bermakna tolaba juga bermakna sora menjadi begitu ya? jadi ingat kalau misalkan ada kata apa wazan yang istaba ala ya. ini hukum asalnya adalah bermakna talab meminta ya istaghfara meminta ampunan ya? istaana meminta aun pertolongan isti'ada isti'ada yaitu meminta perlindungan ya? begitu kan baik istighfar dan sebagainya maka Pak ini bermana balap, tetapi juga dia bisa bermana menjadi. Dia nafi habaya okay, nas tehka kilah. Bosnya dalam ayat ini ada penjelasan apa yang menjadi hak Allah. Ya, yeah. menjadi hak Allah lil ibadah untuk ibadah bidu'a wanahwi yeah. dengan doa dan yang semisalnya dan bahwa doa selain-Nya asyirkut dan bahwasanya berdoa kepada selainnya adalah kesyirikan karena hu la yanfa' wa la yadhur karena yang selain Allah tabarak wa ta'ala tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudharat ya jadi sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali ketika ingin menerangkan tentang uluhiyah Allah singgung tentang apa? rububiyah. Di sini disebutkan iyyama saskallahu bidzurrin, ya. Rububiyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan satu kemadaratannya, ya. Iya. Tetapi apa? Yang diinginkan dari ini apa? Allah menginginkan apa? Istiqam, istiqamilah lil ibadah. Ya. Allah menginginkan hak Allah untuk diibadahi saja, bukan yang lain. Sehingga ya. mengistafah dua minat ayat. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini, awalan yang pertama, wujub ifradillahi taala bi tauhidil uluhiyah. Lihat. Wajibnya mengesahkan Allah Taala ta dengan mentauhidkan uluhiyahnya mentauhidkan sifat uluhiyah Allah tabarak wa ta'ala. Kenapa demikian? Litafarudihi bi tauhidir rububiyah. Karena keesaan Allah dalam hal rububiyah. Jadi rububiyah dengan uluhiyah itu tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Ya. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Nah, demikian. Makanya Al-Hafidul Qayyumul al رحمه الله تعالى membagi tauhid itu hanya menjadi dua. Ya. Nah, begitu. Okay. yang kedua butlanu du'a'i ghairillah li'ajzihi anaf'i manda'ahu wadaf'i dhuri'anhu butlan batilnya du'a'i ghairillah berdoa meminta kepada selain Allah kenapa? li'ajzihi karena ketidakmampuannya ketidakberdayaannya anaf'in An man da dari memberikan kemanfaatan kepada orang yang dimintainya yang didoakannya tadi wa daf'il anhu karena ketidakmampuannya untuk mencegah mudarat dari dirinya sendiri ini dalilnya ketiga itsbatul masyiah lillah menetapkan adanya masyiah kehendak bagi Allah subhanahu wa ta'ala di sini jelas-jelas Allah menyatakan Wahyu lidah, ya menunjukkan irada karena Masya Allah. Jadi katakan al irada. Nah, sehingga menunjukkan bahasanya Allah Taala, Allah Taala memiliki Masya Allah. Nah, babian yang keempat isbatu sifat il wa rahmah. Ditetapkannya dua sifat bagi Allah yaitu sifat maghfirah dan rahmah, ampunan dan rahmatnya. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa yang menjadi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Demikian. Kemudian dalil yang ketiga. Wa qawlihi kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Habib rahimahullah ta'ala. Wa qawlihi dan firman Allah ta'ala dalam surah an kabut. Ayat ke-17. Fabtahu inda Allahi rizqa. Wa'buduhu wa dan carilah oleh kalian di sisi Allah Rizqa Rizk. Riziknya Wa'buduh <tik> Dan beribadalah hanya kepadanya Wa'asykurulah <tik> Dan bersyukurlah kepada Allah Lihat Tiga bentuk Usaha yang disebutkan oleh Allah SWT Dalam satu ayat Pertama apa? Ibtighaul rizq Cari rizq Kedua Al-ibadah lillah beribadah kepada Allah subhanahu wa taala dan terakhir apa bersyukur. Ia ya. artinya apa kita dituntut untuk mencari rezeki, dituntut untuk mencari rizki dan beribadah kepada Allah agar apa agar menjadikan rizki kita adalah rizkan yang taiban. Ia, ya. nah, karena itu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ya. taala. Ia, rizki yang taib, kemudian bersyukurlah atas itu semua ketika kita bisa mencari rizki, ketika kita bisa beribadah kepada Allah, bersyukurlah atas itu semua. Karena itu apa? minta ma'minni'mah. Kesempurnaan nikmat adalah ketika seseorang itu apa? mendapatkan rizki dan bisa beribadah kepada Allah dengan rizki itu. Ya. Makanya apa? "La hasad ila fisnatai." La hasada ila fisnatai. Tidak ada hasad kecuali pada dua kelompok. Itu apa? Rajulun atau Allahu malan faanfaqahu, ya, dia itu orang yang Allah berikan rizki, harta, kemudian dia meninfaqkannya di jalan Allah sabar katakan, nih, ya. baik, demikian. Kemudian rajulun atau Allahu ilman, ya, orang yang diberi ilmu, kemudian dia ajarkan ilmu tersebut di jalan Allah sabar katakan, baik, nah, demikian. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Diterangkan oleh Syekh Salif Huzan Ha'wil Ta'ala. Ibedahu. Maksudnya adalah utlubu. Carilah. Wa'buduh. Maksudnya adalah. Akhlisulahul ibadah. Ikhlaskan ibadah hanya bagi Allah. Bahwa min atfil am ala khas. Dan ini adalah bentuk. Mengatofkan, menggabungkan Perkara yang umum Kepada perkara yang khusus Kenapa? فَإِنَا بْتِغَاءَ الرِّزْكِ عِنَّ اللَّهِ مِنَا الْإِبَادَةِ Karena mencari rizki di sisi Allah Adalah ibadah ya. Ingat, Selama orang itu mencari rizki Untuk menjalankan Kewajibannya apakah dia sebagai Kepala keluarga ya. Yang dimana Allah mewajibkan dia Untuk memberikan nafkah kepada keluarganya Ataukah ketika dia ingin berbakti kepada orang tuanya dengan rizkinya itu. Maka apa? Allah catat, catat sebagai apa? sebagai ibadah. Baik. Berarti ini, ini apa? min <meng> al amal al khass. <-asih> ya. Yeah. Menggabungkan perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Nah. Ini. Kata kata Syekh Saleh Fuzanh Billah Taala, "Fa in inna Allah min al-ibadah." Karena mencari rizki di sisi Allah adalah ibadah. Nah. Kalau mencari rizki di sisi yang lainnya selain Allah. Apa? Syirik. Ya. Nah. Bukannya ibadah. Baik. Eh. Demikian. Maka apa? Dan bersyukurlah hanya kepada Allah. Maknanya adalah apa? Akuilah akan kenikmatan Allah tersebut. Ya. akui waf'alu ma tajib ma yajib min ta'at. Dan lakukanlah apa yang menjadi kewajiban dari ketaatan kepadanya. Watruku makshiyatahu. Dan tinggalkan kemaksiatan kepada Allah tabarak ta'ala. Ya. Maka ini adalah min anwa'is sabr. Di antara termasuk dari bentuk-bentuk kesabaran. as ala ta'atillah was an ma'shiyatillah was ala aqdarillah. Ya. Sabar dalam ketaatan ketika menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dari kemaksiatan kepada Allah dan juga sabar ketika menerima takdir Allah tabaragawanhala kita sudah berusaha mencari rezeki ternyata dapat sekian tu kita bersyukur kepada Allah la ya. ingshakar tumna azzi dan nakuk wala ingka furtum ina yang menyebabkan harla kita akan bertambah itu apa? Asyukur As bersyukur As ya. ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah tapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka kita akan terus merasa kurang. Baiklah, ya. ya. demikian. Ilaihi, maknanya adalah, la ila ghairi. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Turja'un, kalian akan dikembalikan. Ini yawmal qiyamah, di hari kiamat nanti. Faiujazi kulla amilin bi'amalih. Sehingga setiap orang yang beramal, akan diganjar dengan amalannya. Al-ma'na lijmali al-ayah, makna secara global terhadap ayat ini, Ya'murullah subhanahu bitala birizki minhu, wahdahu. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ya'murullah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan bitala bil minhu untuk mencari rizki dari Allah wahdahu hanya dari Allah semata. Laminal asnam bukan mencari rizki dari berhala berhala wal aulah dari patung-patung dan berhala berhala bukan. Wa ifradhi bil ibadah dan Allah juga memerintahkan untuk mengesahkannya dengan ibadah. Setelah diperintahkan untuk mencari rizki kemudian apa? Ya. Wahbudhu. Nah, boleh etiraf bini ami dan juga diperintahkan untuk etiraf bini ami, mengakui akan kenikmatan kenikmatan Allah. Ya, karena terkadang seseorang ketika mendapatkan rizki dia, dia apa? Dia merasa ini adalah hasil jerih payahnya sendiri, hasil usahanya sendiri. Ini adalah hasil dari kecerdasannya, kepandaian yang dan sebagainya. Nah, Allātī asdāha ala ibādī. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para hamba-Nya, wasarfiha fita'ati dan membelanjakannya di jalan ketaatan kepada Allah Taala, walipniyat an ma'siyati dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Taala. Tumayukbiru anna al ma'sira ilayhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasannya al-masir ilai bahwa tempat kembalinya adalah kepada Allah. Fa yajzi kulli bi amalihi sehingga setiap masing-masing orang yang beramal akan mendapatkan balasan atas amalannya. Fayajib 'alal 'abdi maka wajib bagi setiap hamba ayah siba lidzalika hisab agar dia menghisap hisabnya itu menghitung perhitungannya perhitungannya untuk diamul kiamat nanti ya. hendaknya dia menghisab sebagaimana ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu apa hasibu qabla an tuhasab hisablah oleh kalian diri diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab nah munasabatul ay lil bab kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya anna fiha wujub ifradillah bidu'a bahawa di dalam ayat ini ada kewajiban untuk mengesahkan Allah bid'a. Di dalam berdoa. ibadah Di dalam beribadah. Warati alal musyrikin. Dan juga adanya bantahan. Alal musyrikin. Alladina ya'buduna ghairahu. Waradda berarti Alal musyrikin. Dan adanya bantahan terhadap kaum pemushrikin. Alladina ya'buduna ghairahu yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, main istfaadu Apa faidah yang bisa diambil dari ayat ini? Awalan yang pertama, wujubu du'a illahi wahdahu wa talabi minhu. Wajibnya berdoa kepada Allah saja dan mencari rizki darinya. Kedua yang kedua, wujubu ifradillah bi jami' anwa' ibadah Wajibnya mengesahkan Allah dengan seluruh semua bentuk peribadatan. Sahihisan yang ketiga, wujub syukriillahi ala ni'am. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatannya. Rabian yang keempat, isbatul baqsi wal jaza. Ditetapkannya adanya hari pembalasan dan hari kebangkitan. Al-Ba'ad, hari kebangkitan. wal hari Pembalasan. Khamisat yang kelima. Anna'u la ya. tanafi. Baina tala birizki. Waliktisab. Wa'ibadatillah. Di dalam ayat ini menunjukkan tidak ada pertentangan. La tanafi. Tidak ada pertentangan. Baina ta tala birizki. Antara mencari rizki waliktisad Dan berusaha. Wahibadillah dan beribadah kepada Allah. Tidak kemudian dengan mencari rizki berarti menghalang ibadah kepada Allah. Tidak juga dengan ibadah menghalangi mencari rizki. Ya, yeah. demikian. Wahanal Islam mafihi khairud din Dan di sini juga menunjukkan bahawa Islam di dalamnya mengandung kebaikan agama dan dunia. Nah, kebaikan dunia dan akhirat. Ini di dalam agama ini. Baik. Okay. Nah. Nak tabii bi hadal qadam kita ucapkan di sini aqulu qawli hada ashkur li wa lakum al-salamu al-muslimin wal muslimat fisladam wa sallallahu ala nabiyyina